Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat, i parlarem d'una activitat que té lloc aquesta tarda, aquest divendres 31 de gener a les 7 de, de la tarda, a la Biblioteca de Palafrugell. Tindrem la presentació del llibre Ell a la presó. Parla de Josep Puig i Pujades, escriptor i polític català, i la presentació serà càrrec de Joan Armenguer, curador de la reedició, i també Jaume Torrent, editor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 són els dos grans referents intel·lectuals de les comarques gironines de la Segona República. Carla Rahola de Girona, Josep Puig Pujades de Figueres. Uh -huh. I a més a més eren el, el lligam eh, entre, entre les dues ciutats i també els grans projectors de les comarques de Girona arreu del país. Però Puig Pujades, a part d'un intel·lectual, d'un home de cultura, d'escriptor, de, va ser polític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 assassinat perquè fos uh, uh, màrtir amb no? en l'entrada de, dels nacionals mm -hmm. i escriu un bellíssim pròleg. Uh, en, el llibre, en, en el seu conjunt, és un, d'una gran qualitat literària i d'una gran riquesa lingüística, això per, uh, uh, en primer lloc. No? I Però, uh, en segon lloc, uh, a part d'aquesta riquesa i aquesta qualitat literària,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 de, de gener. Moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres.